Ah <laughs> Elhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih was salatu was salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomil din amma ba'd. Tdashëm vëllëzë musliman, ju përshëndes me përshëndetjen me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Selami Allahu te lartuar, mëshira dhe begatitë të qofshin mbi ju. Tdashëm vëllëzë musliman E drejta më e rëndësishme është e drejta e Allahut të lartësuar. Ne po flasim për të drejtat në Islam. Duke qenë se e drejta e Allahut të lartësuar është më e madhërishmja, është më e rëndësishmja, ne këtë cikël mësimesh e kemi hapur me këtë të drejtë madhështore. E drejta e Allahut të lartësuar është që ne ta adhurojmë atë të vetëm dhe të mos i bëjmë shokati në adhurim. Nëse njëri u i bërë shokë Allahot e lartësuar, a i bënë pa drejtësin më të madhe, shkel të drejtën më të madhe. Në mësimin e kaluar, ne kemi folur për shirkën e vogël, që do të thotë se ka disa gjara të cilat nuk e në gjerë njëri nga feja e islame, por e cënojnë besimin e pastër në një zotë vetëm bënd që njëriut mos jetë besimtari për sosur. Dhe jo vetëm kash, por këto gjarat të cilësohen si shirkë u vogën, mundet që njëriun gradualisht të qojnë dejë në shirkë u në madhë i cili e ndjerë njëriun krejtësish nga feja islame. Shirkë u vogën janë fjalë dhe veprime të cilët e ecënojn besimin e pastër dhe shërbejn si mjete apo si rrugë të cilat e çojnë njeriu për në shirkun e madh. Për këtë arsye i ka ndaluar feja islame, siç është betimi për diçka tjetër veç Allahut të lartësuar, siç është thënia apo shprehja e njerëzit, do të bëha çfarë dëshiron Allahu, çfarë dëshiron fulani apo po të mos isha Allahu dhe fulani do të ndodhur kështu dhe ashtu, kta e kam mirësi nga Allahu dhe prej teje. Shprejhet të tila konsiderohen shirkë në shprejhe. Ka dhe veprime e, të tjere të cilat quhen shirkë u vogër, si që është për shembul varja e guaskës, të këfminjët, varja e dordolecit apo vendosja e dordolecit diku për të prishë syrën e keshë, vendosja apo varja patkoj, tek makina, për e patkoj të këmakina për prishën e syrën e keshë, dhe shumë me shumë gjerat të tjera të cilat jan prej besimeve të kota dhe që njerëzit i mbajnë apo i varrin loja për prishjen e syrit të keq si shkakur para ndalimin e të keqës, këto konsiderohen shirku i vogël, por mund të jenë edhe shirku i madh, siç kemi sjaruar në herën e kaluar. Atëherë, ka shirq të madh dhe ka shirq të vogël. Shirku i madh është më i rrezikshëm, e nxjerr njeriu nga feja islame, e bën njeriu fe mohues, kafir si që është lutja kushtuar, kushtuar diçkaj e tjetër veç Allahu të lartësuar, therja e kurbanit për diçkaj e tjetër veç Allahu të lartësuar, kërkimin ndihmes, shpëtimit, mbrojtjes, qetsis, shërimit për diçkaj e tjetër veç Allahu të lartësuar, si që është mbështetja të këtyrbet, të këte qetë për arritin e të mirave, për largimin e të këshijave, frika për i tyrbeve, për i të vdekurve, prej vendeve që njerëzit i quajnë të mira se mos të shkaktojnë ndonjë dëm, mos sjellin ndonjë dëm se mos apo ë se mos të privojnë nga ndonjë e mirë, të gjitha këto pra janë forma shirku. Për shirkun e madh ne kemi folur në mësim më të kaluar, kemi përmendur dhe llojet e tij. Ajo të cilën do ta theksoj tashmë është dallimi mes shirku të madh dhe shirku të vogël. Shirku i madh së pari, dhe ky është dylli, dallimi i parë e gjer njeriu nga feja islame ndërsa shirku i vogël nuk e nxjerr njeriu nga feja islame edhe pse është shumë i rrezikshëm sepse është gjuna, është udh që çon njeriu për në shirkun e madh. Dallimi i dytë është se shirku i madh, nëse njeriu vdes me ta, e bën njeriu banor të zgjarrit të xhehenemit priecisht, ndërsa shirku vogël, edhe nëse njeriu vdes me ta, Nëse dëshëronë Allahu dënohet në zjarë në gjehenemit, për dënimit ti dë tjetë përkohësishtë. Sepse si që e përmenda dhe pak më parë, shirgu i vogë nuk e nëzjerë njeriu nga feja islame. Për shirgu në madha Allahu i lartuar këthënë në Kur'an, inëhu me jushrik billahi, faqad harram Allahu aleyhi l'gjenne, o me uahu në narë, o me alizhalimin e minë ansarë, vërtet. Kushi bon shoka Allahu të lartuar, Allahu ja bon të ndaluar ati hyrjen në gjen fundi ti do t'je zjarë gjehennemit, vendi ku ka përbanua i do t'je zjarë gjehennemit, dhe zulumqaret nuk ka kush t'i shpëtoj për zjarë gjehennemit. Po ashtu Allahu ka thënë në Kur'an, inë në ledhina kafaru minë ehlil kitabi o l'mushriki në finari gjehennë në më khalidin e fiha. Ata cilit më huan, më huan dë vërtetat, qafirat që ufshin prej i thtarve të librit, apo të të të të të të të të të të të të të të të të t prëj idhujtarve do të jenë në zjarr në xhehenemin përgjithmonë. Fjala mushrikun mush do thotë idhujtar. Idhujtar është ai që i bën shok Zotit. Është ai që adhuron diçka tjetër veç Allahut të lartësuar. Ky njerëj ka përcjent gjithmonë në zjarr në xhehenemit. Ajeti i Kuranit është shumë i qartë. Allahu na ruaj, prandaj njeriu duhet të bëj kujdes të madh nga shirku i madh, se po vdish njeriu në shirk të madh përgjithmonë ka përcjent në zjarr në xhehenem. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadith tjetër, men mate wahuwa yed'u lillahi niddan dakhala an-nar. Kush vdes duke i lutur diçka tjetër veç Allahut të Lartësuar ka përshkuar zjarrin e xehannemit. Për shembull, një njeri që i lutet një varri, beson tek një njeri i shenjtë thotë ky të plotson nevojat, ky çuron e gjithëmerradh, apo një dervish beson që një dervish e thotë ky çuron, ky plotson nevojat, bon dhe vlen që ti lutesh e shkon ne lutet atij. Fdes në këtë gjënie me këtë besim, ky njeriu edhe nëse ka thonë se jam musliman, edhe nëse ka pretenduar se i përket ymetit Islam, ky njeriu është kafir dhe ëh përgjithmonë ka përcjellë zjarrnë e xhehenemit, pra çështja është shumë e rrezikshme. Allahu e fal çdo gjuna tjetër për vetë shirku dhe ky është edhe dallimi i tretë se shirku i madh, nëse njeriu nuk bën töbe për atë nuk falet. Një njerëz që vdes me shirq të madh nuk ka shpresë për falje më për ta. Nuk ka shpresë se ky njerëz mund të pafshihet në mëshirën e Zotit. Nuk ka shpresë se një njerëz i tillë mund të dalë ndonjëherë nga zjarri i xhehenemit. Allahu ka thënë në Kur'an: Inna Allah la yaghfiru al-shirka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allahu lartuar nuk fal që ati ti bëhet shok. Ndërsa gjunahet në, në shirkun ja fal kujt të dëshiroj. Subhanahu teala. Atëherë Allahu i lartësuar, shirkun nuk ja falaskujt. Nëse njëri u vdes, pa u pendu, pa bot të u be pre shirkut, pa hejtë dorë pre shirkut, nuk ka falje për ta. Gjdoj gjuna tjetër, vetë shirkut, zote mund të fal. Njëri, kynjë, dhe gjithës ose, si, nëse njëri u vdes pa shirk, nëse njëri u vdes pa shirk, edhe nëse dënohët për konserën zjarën e gjëhenemit, ka për dalë një ditë për ti. Ndërsa, nëse njëri u vdesin shirkë nuk ka falje për ta, dhe gjithë mongë ka përqenë zjarë në gjahenemit. E katërta, kjo është dalimi e katërt, shirkë u i mathi asgjëson gjitha punët e mira. Një njëri që bësh shirkë të mathë, punët i ka të pavlefshme. Ndërsa shirkë u i vogël asgjëson vetëm punën me cilën përzihet, vetëm punën në cilën njëri u i ka, ka bo shokë zotit, nëse do të kemi fjalën për shirkun e vogël, ndërsa punët e tjera nuk janë asgjëson. Për shembull, një njeri çohet dhe një namaz e fal për sy e faqe, për sy e faqet njerëzve, apo ë hyr dhe fal namaz dhe thjesht sepse po e shohin njerëzit e zbukurojn dhe e namaz se po e zjat namaz sepse e shohin njerëzit. Kjo punë quhet e pavlefshme. Mirpo, punët e tjera, ato që i ka bën me sinqeritet për Zotin, i quhen pranueshme tek Allahu i Lartësuar ndërsa nëse njëriu bën shqirkë të madhë, punët nuk i quen vlefshme, nuk i pranohen të kallahu i lartësuar. E, a i quen të jo musliman. Edhe si kur të falë në mozë, të agjëroj Ramazan, të kryoj hajin, të bëj mirë njërzve, punët nuk i quen pranushme të kallahu, i azjesohen kretë punët, se shqirkë i madhë i azjesohen gjitha punët, Allahul ë lartësuar ka thënë në Kur'an: "Wela qad uhia ja ilaika wa ila alladhina min qablik la in ashrakta liyahbatanna 'amaluka wa latakunanna min al-mushrikin." Ne të kemi shpallur, ta kemi shpallur ty dhe pejgamberëve para teje, se nëse do të bëje shirq, nëse do shok, të bëje shok Allahut ë lartësuar, do ta zhgësoheshin krejt punët e tua dhe do të ishe prej njerëzve të humbur. Po ashtu Allah o ka thënë në Kur'an, u e leu eshë rëku le habjë të anhum me arkanu i amelun. Si kur ti banë në shokë Allah o të lartuar, aty e do të azgjësoqin të gjitha punët që kishin bërë. Që është ja e shirkut matë pra shumë e rëzikshme, sepse i azgjëson gjitha punët. Ka njërës që si nuk i kushtojnë nësi këti muhabbeti. Ma di ka njërës në viset tona të cilët thonë se edhe tyrbet të zotë i ka vunë. Edhe vendet e quajtura të mira Zoti i ka vënë. Nuk ka gjënë që shkosh kërat. Ka njerëz që gjen dermaan atje, gjen shërim. Edhe shkojnë në vende të tilla e nuk u bën për shtypje. Madje ka edhe njerëz që falen namazin. Ka njerëz që falen xhuman. Që thon la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Që thon se jemi musliman dhe shkojnë i lutën një tyrbes, i lutën një të vdekur, shkojnë tek vende që i quajnë të mira presin kurban për xhin, kur hapin themelët e shtëpisë, kjo punë është shumë e rrezikshme, është shirq. Doqë ky njerëz quhet jo musliman. Muhamedi sallallahu alejhi wasallam është dërguar për luftimin e këtyre fenomeneve, për t'i larguar njerëzit nga këto fenomene kaq të rënda, kaq të rrezikshme. Sepse kto do të thonë që njeriu t'i bën shok Allahut, bëj krimin më të madh, gjinain më të madh. Mi po shumë njerëz akoma nuk janë zgjuar, se nuk e njohin thelbin e Islamit. do të flasim për disa gjara të cilat e qënë njëriun në shirkun e madhë. Janë disa gjara të cilat i ka ndaluar feja islame si mënyrë parandalimi. Do më thonë që parandaloj arritje në njëzëve të këshirgu i madhë. Feja islame jo vetëm që ka ndaluar shirkun e madhë, po ka ndaluar dhe ato gjara të cilat i qënë njëzëve të këshirgu i madhë. Edhe ato gjara të cilat janë rrugë për në shirkun e madhë madh. Pra janë bllokuar dhe disa rrugë të cilat çojnë në Shirkun e Madh. Ë do do të të përmend këto gjëra domethënë njëra pas tjetrës. Së pari. Allahu i larçuar e ka ndaluar teprimin me njerëzit e mirë. Natyrisht që Allahu e ka ndar njerëzit në njerëz të mirë dhe njerëz të këqij. Ka njerëz që janë evliat e Zotit Njerëz të dashur tek Allahu lartsuar, po ka edhe njerëz që janë të dashur shejtanit, miqt shejtanit. Nëse Allahu i hap dritën, i jep dritë njeriu, dallon njerëzit e mirë nga njerëzit e këqij. E dallon se kush janë njerëzit e mirë dhe kush janë njerëzit e këqij. Mirpo edhe nëse dallon se kush janë njerëzit e mirë, kjo nuk do të thotë që ne ta teprojmë njerëzit e mirë. Se shejtani nëse nuk arrin që njeriu ta bëjnë me njëherë mikë të vetin, të dashë të vetin, e nëzit që ta të, të projnë me dashurin dhe njërzëve të mirë, ta të, të projnë në madhërimin në njërzëve të mirë, dhe kështu gradualisht e shmën nga e vërteta nga besimi i pasër dhe e bon i dhujtarë. Dhe më thënë, e shtu njëriun që të hyunizoj njërzët e mirë, të hyunizoj e vlijatë. Ka të mjafë njërës në botën islame të cilët tashme hynizojnë njërësit e mirë, hynizojnë evlijatë, edhe pse nuk e parënojnë që ne i hynizojnë, ne i quim Zotë, ne i adhrojmë vend Allahotë, po faktit të regonë se punët që i bojnë ata, shprejhë dhe fjallët që thonë, bindjet që shprejhin, të regonë se këto njërës i kanë hynizuar krahës Allahotë të lërcuar, i adhrojnë Krahës Allahus subhanahu wa ta'ala, ka njërës i adhruojnë tyrbet, adhruojnë të vdekurit, njërës i quajnë e vlija, i quajnë njërës të mirë, i quajnë njërës të afruar, të këllahu i lartësuar. E edhe në qofë se këto njërës të cilët i shenjëtërojnë që i ngrejnë lartë janë njërës të mirë, nuk lejot që, lejo që me e te pruar me ta, nuk lejot që me e te i kaluar cakun në madhrimin e tyre. Të Sëpse te kalimi i cakut në adhurinë në në në madhërimin, respektimin apo lavdrimin e tyre ka çuar në adhurinë e tyre krahas Allahut subhanahu wa taala. Sot në botën islame ka njerëz të cilët përmendin ibadetet e, e shumta që kanë bërë ca njerëz të mirë, të cilët i quajnë nevlija kerametet, gjendjit e jarëzakonçme, cilat i kam pasa ta, të cilat Allahua ka dhënë si ndihim, e thonë përdej sa këte kanë që njësë të mirë, këta e njësë të shenjit, neve kërkojmë për tyre, ne ju lutemi atyre, dhe këta pastaj, ndërbetsojnë për ne të ka Allahu i lartësuar, këta kërkesa tona, ingrejnë të ka Allahu i lartësuar, kjo është shirkë, Ta njërës në këtë mënyrë i bëjnë shokë Allahot se i lutën një të vdekurë, i lutën një njëriu që edhepse i quajnë e, njërit mirë, a i nuk është zotë, a i nuk ka gjondorë, a i nuk mundë ndërmetsojt e ka Allahu paleje në Allahu të lërcuarë. Ka njërës që ja dedikojnë adhurimin diçka e tjetëve që Allahot me pretendimin se këto gjëra e ngrejnë i badetin e tyre të ka Allahu i lërcuarë. Ka sekte të cilat veprojnë edhe në vendin tonë. Edhe në Shqipri, të cilët le dzojnë kuran, bëjnë i badete dhe thonë këto i badete, ne ja kalojmë kërëtarit të sektit. Ja, do më thonë për të mos përmendur emra tani, ja kalojmë thonë kërëtarit të sektit dhe ky kërëtarit sektit pas tajsi pas tyre, i ja qonë i badetet zotit, se thonë ne jemi njërez me gjunahe, jemi njërez me gabime, kurse ky e vlja, ky njëri i mirë ka një pozit lartë të ka Allahu lartëcuarë. Dhe prandaj ne punën tonaj ja e kalojm kti, ky i çon tek Allahu lartuar. Pikrisht kjo ishte ajo që ka bë populli i Nuhut. Ata i, i, i luteshin statujave tyre, thernin kurban për to, ai ja dhonaton vend Allahut dhe thoshin se kta puna tona e ngren tek Allahu dhe kta ndërmeqsojm për ne tek Allahu dhe kta kërkojnë rëshje shiu për ne tek Allahu dhe kërkojnë shërim për ne tek Zoti. Pikrisht kjo ishte ajo që bën. Po Allahu lërtuar e ka quajtur viprimi në tyre shokëdhënje ja shirkë. Dhe këto njezi ka quajtur idhujtarë. Allahu lërtuar ka thënë në Kur'an. Wa kalu, la të dharunë në alihet e kumë, wa la të dharunë në wadden, wa la suaan, wa la jagutha, wa ja uka, wa nesra. Ata thënë, mosillini hyunit e tuaja, mosillini weddin, jaguthin, ja ukin, nesran. Këto hyunit tuaja mosillini. Qëfar kanë qenë këta? Këta? Abdullah ibn Abbas, radhi Allahu anhu, ka shpiguar se këta ishin emrat e disa njërzve të mirë. Njërz të mirë në popullin e nuhë, cilë të adronin Zotin dhe ishin shembët për tjeret. Pas dekjes e tyre, shejtani u vjenë, të më thëni nga cmon njërzit dhe u thot, këto kanë qenë njërz të mirë, dhe në mënyrë që të kujtoni punët e tyre, veprat e tyre humane, i badetin e matë që i banin këta njërzë Allahu të lartuar, Ngrihin statuja në vendet e tyre ku qëndronin ku bënin ibadet. Dhe kështu veproan, ngritën statuja me format e këtyre statuja të këtyre njerëzve të mirë. Statujat fillimisht nuk i ngritën që ti adhuronin vend Zotit, as që tu lutesh në natyrë krahas Allahut të lartësuar. Po si është për të kujtuar veprën e këtyre njerëzve të mirë? Shikoni pra, teprimi me njerëz të mirë ma von çojë në shirk. Fillimisht nuk i adhuronin. Veprimet e tyre fillimisht nuk ishte shirku madh, por ishte një mjet një rrug që qënë dhe shirkën e madhë. Pastaj, zhdukët këj brezës. E harruan dijen, e harruan besimin e pastër në një zotë. Dhe u vjenë shejtani u thotë. A e di një pse i vendosën këto statuja të pare të tuaj? Këto statuja i vendosën sepse i u lutër për t'ju lutër këtyre. E këta pastaj, ndëmeconim për ta të eka Allahu i lartësuar. Dhe filluan t'ju lutështë në të të të të të të të të të të t përcimin e nevojave, kërkoni fëmi për tyre, kur një qift nuk kishe fëmi, kërkoni për tyre fëmi, kur dikush kishe smundje, kishe dhime, kishe shqecime, kërkonte qetsi për tyre, me besimu se këta ndërmecojmë për ta të këllohu, këta kanë pozit lartë e këzotit dhe ndërmecojmë për ta të këllohu. Kjo e që shqirëku, kjo është i dhujtaria, pra nga besimtarë në një zot, kaluan në i dhujtar U përhapi dhjetëria tek njerëzit. Allahu i lutur dërgoi të dërgojnë dërgoj e parë Nuhun Alayhi Sallahu Aleyhi dhe të ftonte të hiqnin dorë nga adhurimi i statujave. Të hiqnin dorë nga lutja kushtuar statujave dhe të kërkonin vetëm Allahut, të luteshin vetëm Allahut, se dyer të qiejelit për besimtarët janë të hapura. Lutjen Allahu e pranon për atë që i lutet Allahu Subhanuhu wa Taala. Allahu e ka thënë në Kur'an ud'uni astecib lakum lutm mulutoni mua ose lutmuni mua që të përgjigjem. Allahu ka thënë pashton Kur'an: "Vo idha sa'alaka ibadi anni fa-inni qareeb." Nëse robërit e mi të pyesin ty për mua, thuaja atyre se un jam afër dhe un e pranoj lutjen e atij që më lutet mua. Ëh, pra, kësu lindi idhëtaria tek populli Nuhut. Dhe në fakt e njëjta gjë ka ndodhur dhe me ymetin ton. Sicc ka thën pejgameti do të ndiqni hapat e popujve para jush. Fillimisht njerëzit e filluan me teprimin ë në njerëzit e mirë. Filani ka keramete. Filani dikur bori lutje Zotit dhe Allahu ja pranoi lutjen. Që në një rrezik të madh filani evlia dhe Allahu e shpëtoi prej këtij rreziku. Ne faktikisht i pranojmë kerametet e njerëzve të mirë, nuk e mohojmë ato. Me po keramete nuk do të thotë se ky njerëj është Zot që kënjë njëri plotëson nevojët e njërzve, dhe pas dhejkës bon që të adhurohat, pejgameri jënë ka pas mërgulli, me gjithë ato nuk lejohet që ne t'i lutëm i, i pejgamerit ton, a.s. nuk lejohet që ne i badetet tonat t'i akallon pejgamerit ton dhe pejgamerit jon, pas taj, si pas asaj që i besojnë i dhujtarët, janë grej i badetet Allahu, t'i qënë të këllahu i lërcuar. Kjo është shirkë. Ka njerëz që bëjnë lidhje me njerëz, dhe ua kalojnë natyrë punët e mira, ibadete, kështu është pretendimi i tyre. Faktikisht kjo është besytnik, kjo është besim i kot. Dhe kjo është i dhujtari, kjo është shirku. Ka njerëz që punët e mira ja kalojnë njeriu, njeriu të mirë, dhe ky njeriu mirë sipas tyre pasaj i dërgon ka Allahu. Shokët e pejgamberit sa kanë bogë punë, i bënin punët dhe i drejtohen Allahut. Punët i bënin për Zotin. Ata nuk pretendojnë se Lidhëshin me Muhammed në Aresuatu Sëram dhe se Muhammed i lidhët e me Allahun lërcuar. Absolutisht. Pas dhekis pe gamit nuk kanë do dhur gjërat tila. Ata i drejtohëshën vetëm Allahut dhe ja kushton një badetet vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Mund këtë njërës që që ditën se si ka mundësish i njëri ju pas që u dërgua Muhammed e Aresuatu Sëram dhe ndërko që këto gjërën janë përmendur qartësish në kuranë si ka mundësish i të bëj i badete dhe të pretendo Këto i badet e fillim ishë i kalën një njëri u të mirë, në prëmjet një lidhje që i bëhat me njëri u në mirë, e pasaj këj njëri u në mirë, pasaj në ngrej i badetet e këzote. E qudiqma është, por faktikish këj fenomen e existon, dhe ka njëres për i meti tonë cilë të bëjnë këtë punë, pretendojnë se lidhen me shejhun, me dervishin, me evlijan, me njëri u në mirë, dhe këj pasaj lidhë me Allahun lartësuar. Ndërkoj q Dhe ky njeriu i vdekur, që e quajnë Vlija dhe njëri i mirë, që e ka thyer bendikun në Evën Turqia, në Egjipt apo diku tjetër, është një njerëz i vdekur. Trupi i ti tij është kalb në dhë. Dhe kur këto njerëz cilët mund të jenë mira njerëz bëjnë lidhje për shembull me to. Ku i do i përgjigjet ky? Ky nuk ka Zot. Pra këto njerëz bëjnë shirq në adhurim, po bëjnë shirq edhe në veprat hyjnore të Zotit. Se vetëm Zoti përfshin gjithçka me dijen e Tij. Dhe vetëm Allahu e di se ku ndodhet njeriu. Vetëm Allahu i ngjon lutjet e njerëzve. Kur ze këto e evliat e vdekur, njerëzit e mirë të vdekur, pejgamberët e vdekur nuk mundet që të bëjnë li dhe të tilla me njerëzit. Pra këtu ky është fenomen i llojtarie pa dyshim. Ky është shirq. Atëherë te primi me njerëzit e mirë gradualisht i çoj njerëzit deri në shirq. Filëmi është njërzit e të pruan me njërzit e mje duke o vërsh gjara që nuk i kanë. Duk e ngritur tyrë bedhe për gjithë dhe të flasë pak më pasin shalla hotale, e pas ta i shkuon dhe i këtu. Ja përmejnë disa randje dhe më thanë. Filëmi është njërzit qarbonën. Thushin filane o avlija është njëri i mirë. Dhe pëtë shkosht bësh lutje pranë varët ti, zotë të pranon lutjen. Dhe shkonën e bonën lutje pranë varët jo një Duke kërkuar prej të vdekurit, prej varrit, nuk kërkonin çaj prej varrit, i luteshin Zotit, drejtosh në Allahut, thoshte o Zot më fal, o Allah më jep fëmijë. Po thoshte pran varrit, njeriu i mirë, lutja pranohet e pranon Zoti, se ky është njeriu i mirë dhe Zoti e pranon lutjen. Fakti është që nuk është shirk gumadh, mirë po është një udh që çon shirkun e madh, se çfarë ndodhi? Hapi i dytë u vjen shejtani këtyre njerëzve dhe u thot, domethën, thot lutuni varrit. Osa kë ndodhin në yjetin ton. Eh shkojnë në 20, shkojnë edhe sot s'ka ditë ka njerëz të cilët shkojnë tek varret dhe i luten të vdekurit. Kërkojnë fmi, kërkojnë shërim, kërkojnë plotësimin e nevojave, kërkojnë që këy të vdekur të ua ngrej kërkesat tek Zoti. Edhe ky është shirq. Allahu na ruajt. Ky është shirku madh që e nxjerr njeriu nga feja Islame. Nëse në rastin e parë i lutoj vetëm Zotit dhe kjo që një udh që çon në rastin e dyt, në rastin e dyt fillon me i bo Allah o të bësh shirka Allahut e lartësuar. Dhe fakti ky është e përhapur në botën islame. Ka edhe njerëz në vendin tonë cili të cilët e bëjnë këtë punë. E hapi tretë është ftimi njerëzve që të bëjnë lutjet të vdekurit. Ka njerëz që i ftojnë njerëzit që, që shkojnë tek filan varr, tek filan dervish, tek filan dyrbe, filan teqe apo thon Shkoj filane atje dhe gjeti dërman. Borë një lutje, preu një kurban atje, edhe gjeti dërman. Dhe kështu shkoj njërës dhe dynden të këvende që i quajnë të mira, të kë njërës që i quajnë evlija, që i quajnë njërës të mirë, njërës me pozitë, si pas tyre të këllahu i larcuar. Po jo vetëm kaq, ka që ka njërës që arrinë dhejë në të pikë, dhejë dhe në të shkallë edhujtarije dhe armisije sa që flasin dhe kundur besimtarve cilët të adhurojnë Zotin njëtë vetëm dhe nuk i bëjnë shok Allahot në adhurojnë u shpallin edhe luft të atyre vetëm e vetëm që të adhurohen varet që njëzit qkojnë të këvaret të lutën vareve dhe të kërkojnë për i tyre shkall shkall arin njëri u dhejri në këtë grad armisije ndaj Allahut të dërguajt Zotë Muhammed Salam, dhe mbarë besimtarve të pastër të cilët adhurin Allahut në ardhurin njët vetëm dhe nuk i bëjnë shok Allahut subhanahu wa ta'ala në adhurim. Pra ndaj Allahut larduar ka tërhequr vëmendjen i tarvet libret po adhe gjithë njërëzë qëtë mos e te projnë në fejnë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ya ja, ehlel alkitab la taghluu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa alhaq innama almasih Isa ibnu Maryam rasulullah O ithar te librit Mosete pronin fen tuaj la taghluu fi dinik o dhe mosoni per Allah veca ato qe esh e vërtet vërtet Isa ibiri Maryames esh i dërguar ja Allah dhe te cilin Allah e krijoi me fjalen qe ja hodhi Maryames sa behu dhe u bë Isa filloi zhvillimi i Isës në barkun e Meriemës alayha salam. O kelmatu alqaha ila Maryam w ruhun min. Isa është domethënë krijuar me shpirt, cilë ka krijuar Allahu lartësuar. Ruhun min. Wala taqulu thalatha innahu khayrun lakum. Subhanahu wa yakunu lahu walad. Masoni seka të rezolta i pa sa dhe ila ertusha allahu ila ertuwa ay nuka shok subhanahu wa ta'ala innama al-mesiyuh isa ibn Maryam rasoolu allahi wa kalimatuhu ha alqaha ila Maryam wa roohu minh fa aminu billahi wa rasuluhu wa la taqulu thalathe intahu wa khayrun lakum innama allahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad allahu ila ertuwa nukaathmi si kruza besoyn ithtar at the liberty isai as be rezolta apo që i futët se ozejri është birë i Zotit, besojnë se ka tre Zota, thot ati birë i dhe shpirti i shenjtë, besojnë në trinimi i fjalë, kretë kjo, kjo është besim i kotë. Si a rizë ndekë tukëta njërës, e te pruan me Isajnë a.s. Nuk e pas e Isa kishe dindur një minut mërkullushme, tjerë zakon që me pabab, e banë birë i Zotit. Në faktë kjo nuk është e vërtet, se Zotit nuk ka birë dhe bijë, e atë pruan e bën Zot. E lutën Isait alayhis salam. Pejgamberi ka thënë në hadith se e, edhe ju, do më thonë ka fjalën për ummetin ton do testin hapet e itharve të librit. Kësu është kuptimi i një hadithi. La tattabi'unna te sanana man kana qablukum. Shibram bi shivar wa zira'an bi zira' hatta law dakhalu juhra dabbin dakhaltumuh. Pejgamberi sallallahu alajhi ve sellem ka përmendur në hadith se keni për të ecur në hapet e atyre që janë para jush dhe në fakt ka njerëz të cilët e kanë tepruar me pejgamberin ton Allahu subhane ve selam, gjatë cilë nuk e pëlqen pejgamberin hyn Allahu subhane ve selam. Ka njerëz të cilët e kanë tepruar me familjen, me njerëzit e familjes Muhamedit Allahu subhane ve selam, me pasardhësit të Muhamedit Allahu subhane ve selam. I kanë ngritur në shkallën e Zotit, ngradën e Zotit, besojnë se dinë fshehtës, rregullojnë punët e krijesave, se, se kanë vepra hyjnore, mi fjal, se rregullimi i punëve të krijesave është vepër hyjnore dhe ju lutën atyre kërkojnë për atyre në vend të Allahut të Lartësuar, kjo është shirq pa pikë dyshimi. Ka njerëz që e te teprojnë me evliat, me themeluesit e sekteve, sekteve të sufizmit. Po i lidhje me ta, kërkojnë për atyre, ju lutën atyre. Për shembull, një kryetar sekti, një themelues sekti që tani ndodhet në Amerik, por që ka qenë në Turqi dhe sekti ti është i desh i përhapur shumë në Turqi. Në një intervistë thoshte kam qenë në një rrezik të madh dhe ju lutta Hamzait alayhis salam. I thash ndihmo Hamzaj dhe më erdhi. Hamzaji më i kalorës dhe më shpëtoi nga rreziku. Ky është shirq. Ky njëri sajon gënjeshtra për të mashtruar njerëzit. Dhe për çdo ditë pasuesit e tij pasai besojnë, të cilët janë me me mirë apo të mos thonë me, me me miliona. Kjo intervistë bëhet nga njerëzë se merrua sekti. Allahu në rruet. Në vend që ti kërkon të ndihim Allahut, që që ka thënë Allahu kuran, i jakën a abu dhe i jakën e stain, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm pretej i ndihim kërkojmë, i kërkon ndihim Hamzajt a.s. Hamzaj shoki pegamirit, pa dushim njëri ndërruar, njëri me pozitë lartë, shëhit dëshmor, pegamir u hidruar shumë me vdekin e ti, pa Hamzajt a.s. nuk ka fuqit fsheht, nuk regulon pun të kryesove, Hamza-i nuk e dëgjon, nuk e ka djuh lutjen e këtij njeriu. Hamza-i alayhis salatu vesselam është i vdekur. Dhe, kështu që ky njeriu, edhe pse ai e hedh veten shumë i ditur, semelues të një sekte, i cili ka pasur edhe këtu në vendin tonë Shqipëri, ka shkolla edhe këtu në Shqipëri. Ky njeriu ka boshk Allahut i lartësuar. Ky është akt i dhunitarje. Çado që ta hedh veten, ky njeriu me këtë veprim ka kundërshtuar Allahun. Muhammedin Alihatu sallam dhe vet Hamzain alayhi sallat radiyallahu anhu se Hamza nuk ishte i kënaqur me këtë veprim. Ky e veprimi i lojtarie. Hamzaj radiyallahu anhu ka luftuar kundër i lojtarëve. Kurse këta i lutën Hamzës alayhi sallat radiyallahu anhu. <coughs> Për gjërat të cilat jan mjete që i çojnë njerëzit, domethënë janë premjete të cilat i çojnë njerëzit në shirq. Ës edhe e, te primi në lavdrimin e njerëzve të mirë. Muhammedu alayhi salatu vesselam ka thënë në një hadith të saktë, i cënë shënon Buhari dhe Muslimi në dy sahihat e tyre, la ta truni kema atrat an-nasar Isa ibn Maryam. Fa inma ana Abdullahu wa rasuluhu, faqulu Abdullahu wa rasuluhu. Mos e të proni në lafdrimin tim, ashtu sikur se e të pruan që i futët dhe të kryshterët me lafdrim për Isajin, apo si që e të pruan kryshterët në lafdrimin e Isajit, a.s. Sepse unë i jam robi Allahut dhe i dërguar i ti, pranda i thoni për mua robi Allahut dhe i dërguar i Allahut. Adhrua si Allahut dhe i dërguar i Allahut, subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nuk e pëlqen të primin me lavdrimin e tij. Krishterët e tepruan me lavdrimin e Isajit tanqë është biri i Zotit. Dhe çfarë tha dikush prej sufive, tha mos thuaj atë që thon krishterët për pejgamberin aty që, than, tyri që është biri i Zotit, pa pastaj lavdrojë me çfarë dush Muhamedi ne selellahu alejhi wasallam. Thumma qul madhan fihi ma she'ta wahtakim. Thuaj çfarë dush, thuri lavdrat të pejgamberit çfarë dush, vetëm ato që thanë. Kriteret për Isajin mos e thuaj. Por vallë, ë fjalë fe mohimi shirku kufrit është vetëm thënia se Zoti se se Isai është biri i Zotit. Nuk është vetëm kjo, ka të tjera. Për shembull, ka njerëz të cilët i atribuojnë të dërguarit ton Muhammeda (Sallallahu alaihi wasallam) veti hinore, pretendojnë se ai plotson nevojat, se ai u përgjigjet njerëzve ndihmë. I lutën pejgamedit alayhi salatu wasalam pretendojnë që pejgamberi di të fshehtën. Ghaibin të fshehtën e di vetëm Allahu. Ka njerëz që pretendojnë se Muhamedi alayhi salatu wasalam di çka ndodhet në Lauhul Mahfuz. Çfarë ndodhet në Lauhul Mahfuz thon Muhamedi sallallahu alaihi wasalam di. Ky është thua se kjo është, është shirq. Se çka kanë ç'ka do të ndodhet te nesër. Çka ka Lauhul Mahfuz e di vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe pretendimi se dikush tjetër veç Allahut i di këto gjëra është shirku më i rëndë nga feja islame. Ka njerëz që pretendojnë se Muhamedi (salallahu alajhi wa sallam) ditë shëhtën, di gjithçka që është shënuar në Lauhul Mahfuz. Kjo është kufër. Si është arritur deri këtu me këtë pretendim? Tan përderisa Muhamedi (salallahu alajhi wa sallam) e ka ndaluar që ta ta laudrojnë, që laudruan Krishtin Isa binnë Meryemës, sa ne nuk po themi që është biri i Zotit Muhamedi (salallahu alajhi wa sallam) po po bëjmë lavdrime të tjera çfarë themi. Edhe këshua kanë tepruar me lavdrimin e Muhamedit aulsalem dhe kanë bërë forma të tjera shirku. Se fjalë femohim i kufri nuk është vetëm thuar që dikush është bir i Zotit, po edhe kur thua që dit shetën, edhe kur i lutesh, edhe kur pret kurban për to, edhe kur kërkon ndihmë prej tij, edhe kur kërkon kur shërim prej tij, edhe kjo është shirku. Qi e gjen njeriu nga feja islame. Kështu për sufit arritën dëshirkë dhe bën atë që bën krishterët. Edhe pse nuk e pranojnë diçka të tillë. Edhe pse thonë që ne nuk po bëjmë shirkë, nuk po bëjmë kufër, po faktikisht përderisa e teprojnë me lavdrim në Muhamed alayhis salam de nuk Tomas duke pretenduar se ai dit fshehtën, sa ai preçon nevojat, sa ai u përgjigjet njerëzën nevoj, sa ai u jep nimetyra që kanë nevojë, faktikisht nuk kanë gjithë sufit të tillë. Se ka njerëz që thon se janë sufi, mirë po nuk i bëjnë shok Allahut, edhe pse bëjnë bidate e kanë shumë probleme. Mirë po ka njerëz sufi, të cilët e kanë tepruar dhe i luten Muhamedit (salallahu alajhi wasallam). E pretendojnë se pejgamberi (salallahu alajhi wasallam) kryen nevojat e njerëzve, ploton nevojat e tyre, e kjo është shirgumat. Të njëjtën gjë e pretendojnë edhe për njerëz të mirë. Muhamedi (salallahu alajhi wasallam) ka thënë hadith La tunziluni فوق min al-manzilah allati anzalani Allahu azza wa jalla fiha mos me ngri ni mua mbi gradën në cilën më ka ngritur Allahu ulartuar mjafton si të lavdëroj për Muhamedit aleyhissalatu wasallam që taimë shroh bi Allahut dhe i dërguar i Zotit ai ka qenë adhurues i Zotit dhe e ka adhuruar Allahun në mënyrë të përsosur njeriu që ka qenë më i prurul ndaj Zotit më i nënshtruar ndaj Zotit dhe që i ka respektuar më mirë mësimet udhëzimet e Allahut subhanahu wa taala ky është Muhamedi aleyhissalatu wasallam Ai e shemblluin ai është, është mësuesi ynë sallallahu alaihi wasallam dhe ne nuk nuk besojmë as se ai ka vepra hyjnore, as se ploton nevojat, ë as se e di të fshehtën dhe ne nuk e adhurojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam krahas Zotit, nuk i lutemi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk kërkojmë shërim dhe shpëtim për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Përderisa diçka të tillë nuk e bëjmë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë si lejohet që të bëhet për njerëz të mirë? Për evlija pas Muhamedit alayhi salatu vesselam përdosim se këto ato gjëra nuk lejohen. Pra ka njerëz që tepruan me lavdrimin e pejgamberve ose të njerëzve të mirë dhe kështu gradualisht përfunduan në idhujtari. Ka mbetur edhe disa gjëra të tjera, të cilat i kanë dalur fei islam për shkak se i çojnë njerëzit në shirq, i çojnë në shirkun e madh dhe për to do të flas në pjesën e dytë të këtij emisioni, ne usallahun që ti bëj dobishmë këtë që dhuam, alhamdulillah rabbil alamin. Elhamdulilah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd Dash of Laser Ja ku kthyem në pjesën e dytë të këtij emisioni dhe do të përmendim disa disa gjëra të tjera ë të cilat e çojnë njeriu në shirkun e madh. Jan pra disa gjëra të cilat janë rrugë për në shirkun e madh dhe prandaj feja islame i ka bllokuar, i ka ndaluar ato ë ndër gjërat të cilat i kanë dalur feja islame për shkak se e çon njeriu në shirkun e madh është ndërtimi i ndërtimi i faltoreve mbi varre dhe vendosja e statujave apo fotove brenda këtyre faltoreve. ë ndërtimi i turbeve dhe i faltoreve mbi varre ka bërë që njerëzit cilët frekuentojnë këto tyrbe, apo që frekuentojnë këto faltore, të avdhurojnë të vdekurit, njerëzit e varosur në njeriun e varosur në tyrbe, njeriun që ata i quajnë e vlija, që i quajnë të shenjët, që i quajnë të mirë, që t'i lutën atin vend Allahot, që të presin kurban për ta, që t'kërkojnë për ti shërim, shpëtim, fatë mirë, lumëturi, e kështu më radhë. Kjo ës Por jo gjithat ata cilët shkojnë në një vend tillë i lutën varrit, kuptohet se ka njerëz që shkojnë aty, ka pasën e të kaluar, madje ky ka qenë hapi par, i parë, fillimisht është ngritur tyrbja dhe njerëzit lutë, shkoدن dhe luteshin tek pran tyrbes, i luteshin Zotit dhe adhuronin Zotin po pran tyrbes. Ky që hapi par, i parë, pastaj filluan dhe ja dedikuan ibadetin tyrbes. Filluan të luteshin tyrbes në vend të Allahut të lartësuar. Feja Islam e ka ndaluar në ndërtimin e faltoreve në bitë tyrbe, në ndërtimin në bitë tyrbe dhe vendosin e statujave dhe, dhe të fotografive apo formave të evlijave të njërzve të mirë, të njërzve në faltore, pse, sepse qonë në shirkun e madhë. Banë që njërzet pastaj, kur të haronë gjarat, i mashtronë shejtani, dhe në vend që ti lutën Allahut, i lutën njëri u të vdekur. Dhe kjo, kjo problem e gjithështon kohën tonë. Ka njërës që shkojnë të këtyrbja dhe i lutën tyrbes. Kërkojnë gjëra prej tyrbes. Kërkojnë shërim, kërkojnë shëndet e tjerë prej tyrbes, prej të vdekurit, prej dervishit. Në i hadith të sakë të cineshë nën Bukhariu dhe muslimin dy sahihat të tyre, rofehet përmendet do më thanë se Umu Salamada, Umu Habiba, dy bashordet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që pejgamberi ose mishën smundin e vdekjes, ishte pikë në pikën e hallës me fia sallallahu alaihi wasallam. Pra ato dy, këto dy ë nënat besimtarëve bashordet të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam filluan të flisnin për një faltore, një kish që e kishin pa në eti, në Sudan, në Etiopi, Sudano-Etiopi e cila atër e qëha i habesha, në cilën dhe më nënë kishtë statuja, dhe filluan të flisim për statuja cilat ndodhëshin në ta. Pega me sërë Allahumë a.s. thë, Ulaike idha ma te fihim ul abdu salihu, bëneu ala kabrihi mesjiden, wa sawwar u fihi tilka suar, ulaike shiraru lë khalqë e inda Allahi jo me lë qiyame. Pega me sërë Allahumë a.s. thë, Këta njërës, kur vdes në dërmje tyre një njëri, apo më i distyre një njëri i mirë, në grejnë faltore mbi varën e ti, dhe vendosin në të statuja, ikona, statuja, forma frimorësh me fjalë, forma të këtër e njëzët mija për të vljave, Këta, thotë Muhammedi A.S. janë njërzit matë këshi të ka Allahu lërëcu në ditën i gjukimit, sepse me kitë pun që i kanë bo, u kanë hapë rrugën njërzit për adhurimin e gjera vë tjera veç Allahu të lërëcuar. Në i hadith tjetër, të cilin, të cilin e trasmeton Aisha rëdhi Allahu anha, përmende se Muhammedi A.S. ka thënë, Laanatullahi ala ljahudiva në nasara, i të të khadhu kuburë e nbija e him mesajit, Mallkimi Allahu te lartuar qoft mbi jehudit dhe krishterët, te cilet varret e pejgamberve te tyre ish ndrorua ne Faltora. Thota Ishara radi Allahu anhu Muhammedin sallallahu alei ve sellem berë kte mallkim dhe kte thakt fjal si para lajmir. Si para lajmir per njerëz që të mos bëjn ashtu sikur se ban tifut te krishterët, te cilet varret e pejgamberve dhe te njerëzve te mirë ish ndrorua ne Faltora. Ngritën tyrbe ndërtu anë faltore në bivarë dhe pastaj, vendosën të ikonë dhe statue dhe filuan të adhëronin në vend të Allahot e lartësuar. Ka sot në botën islame, gjami të cilat janë ngritur në bivarë. Ka tyrbet të ngritur në bivarë, në vendet të ndryshme të botës islame. Dhe ka njërë të cilë shkojnë të këto tyrbet dhe i bimë sejsh dhe tyrbes, nërko që ne i bimë sejsh dhe Allahot. Kjo është shirkë, nuk bëhët fjalë, zë diskutohet. Kaj që kërkojnë ndihim, shpëtim, qëtësi, mjetë e jetese, riskë, fëmi kërkojnë prej tyrbes, në vend që të kërkojnë Allahot të lartësuar. Pra ndaj për e ka mesar, Allahot jose me ka ndaluar këtë gja. E do të flasë edhe pak më pas që nuk lejohet ndërtimi mbi varë. Atëherë, përkëmizë o sëllëm ka, ka, ka ndaluar shëndërimin e varit në faltore. Ka thënë, lajën e të lajën e halë el jehudi, për në nësara i tëkhe dhu kubur e në bja i mesajit. Shëndërimi i varit në faltore përfshinë tri gjara. E para, ndërtimi i faltores mbivar. Nëndërtimi i tyrbes mbivar. Kjo është ndaluar, rrepsisht. Dhe ka, ka Huseinia apo Huseinijatë, Ditë si quajnë rafillitët të që të që këto janë këto janë vende i dhëjtaria. Nuk janë vende ku adhurohet Allahu i vetëm. Pra para ndërtimi i türbes dhe i faltorës mbi varr. E dyta, sejdja mbi varr. Kjo është ndaluar. Dhe përfshihet në këtë hadith, sejdja mbi varr. Nuk lejohet që ju të bëni sejdë mbi varr dhe treta namazin drejtimt varrit. Të gjitha këto janë ndaluara me këtë hadith Muhamedit aleyhissalatu vesselam. Fshihen në të, në kuptimin e të, e këtij hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith tjetër, të cilën ka shënuar Muslimi në Sahihun e tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Lakto fi al-bayt" dhe ozemi ka thënë: "Smundja e vdekjes". Momentet e fundit, do më dhenë ka dhanë porosit e fundit, për e gamizë ose më për e metin e ti, ka bo për e lejmërim e metit, sepse rëziku majë matha shirkëu, dhe për e gamirit i vind e keshë për e metin e ti, sëllë Allahumë a.s. Endaj në e, momentet e fundit jetës ti, sëllë Allahumë a.s. Në smundin e vdekes, ka dhanë porosit ma të shmuara, ma të rëndësishme, dhe ka bo për e lejmërim për gjarave që janë ma të rëzikshme për e metin, Ka thënë pegamejë sërë Allah, pra e la wa inna men kena kablekum, kanu jetë të khidhune kuburë e nbijaihim wa salihihim mesajit, e la felatë të të khidhul kuburë e mesajit, fe inni en haku mandhalik. Vërtejtë të të cilit qenë para jush, ishtë në ruan varet e pegamerëve të të jure, dhe të njërzve të mirë ndërta, ndërta, ishtë në ruan faltore. Mos i bëni varet faltore, mos i shëndëroni varet në faltore. Unë vë ndaloj diqka t'ilë, ka thënë Muhammedi Alehi Sorat Vusat. Po për që di, edhe pse këto hadithë janë të dokumentuara në librat e sunetit, e përmenda pak më parë, dy hadithë e para ndodhën sajnë në bukhajtë dhe muslimit. Dhe në të dyja përmenda se pegamin e ka qënë smundje në vdekjesë, Hadithi i tre që e përmenda gjendet në sahihun e muslimit, me gjithësa hadithet janë fortë qarta. Një pjesë e madhe i metit ton ishtë në ruan varet në faltore. Në ngritën të tyrë bëmbi vare, përshem vare të evrijave, të dervishave, të themeluasve të sekteve të sufizmit, ngritën këshu e rafi dhitët varët e pasarëzve të Muhammedit, që ka vetë me i gamirë dhe pasarëzve të ti, nuk e pëlqenë, nuk e qëtë knaqën me ta. Sekte të sufive, varët e shovët Muhammedit, i kanë shënëruar në faltore, këto gjërë i kanë dalu Muhammedit, ka qënë kondër tyre. Të Por emisionit për po i vjenë fundi, ta mbyllim këtu, insha Allah o taala, dhe do të flasim, për gjërat të tjera të cilat janë rrugë që e qoj njëriju në shirkun e madhë, të të tasim përtojnë shë Allahotale në mësimin e ardhëshëm, e lusë Allahun lërcuar që të pastroj i humetin islam prej fenomeneve tila, e lusë Allahun që të amunsoj besimtarve të pastrën një zotë, që të blokojnë rrugët të shirkut, dhe të mësojnë njërzve besimin e pasë. E lusë Allahu nërëcu e që të i bëjt të do bish me këto që të gjua, më lhamdëllahi Rabbila Alemin.